Розділ 25. Скарлет уже півмісяці жила вдома, коли на ступні у неї загноївся найбільший пухир на тертий дорогу із Атланти. Тепер на розпухлу ногу нічого не можна було взути і доводилось шкодильгати, ступаючи на п'яту. Її брав розпач від цієї запаленої рани на великому пальці. Що, коли в неї почнеться гангрена, як то буває у поранених? Без лікаря вона ж помре. Життя хоч і стало прикрим, а все-таки не хотілося з ним розлучатись. І хто подбає про Тару, якщо її не стане? У перші дні після повернення додому Скарлет ще мала надію, що Джерлет оклигає духом і перебере господарство на себе. Але за ці два тижні вона зрозуміла – ця даремна. Скарлет зрозуміла, що хоч не хоч, а дурбота про плантацію і всі, хто живе тут, лягає на її недосвідчені руки, бо Джеральд увесь час сидів заціпенілий, заглиблений у свої думи, такий відсторонений від Тари, такий безпорадний, аж їй робилося страшно. Коли вона питала, якої поради, він тільки одне відповідав. «Як тобі здається краще, так і чини, дочко, або ще гірше?» – спитав мами кицюню. По-другу почала усвідомлювати, що він таким уже і залишиться, і сприйняла цю думку без зайвих переживань. До кінця свого віку він чекатиме на появу Елен і слухатиме, чи не йде вона. Він опинився у якомусь відмежованому від дійсності примарному світі, де час зупинився, а Елен постійно перебувала в сусідній кімнаті. Коли вона померла, він наче втратив стимул до життя, а разом з цим – і хвальковиту певність у собі, настирливість, непогамовну енергію. Елен правило йому за публіку, перед якою він розігрував гамірне дійство свого власного життя, а тепер завіса опустилася на безвік, вогні рампи погасли, і публіка раптом щезла, і старий лицедій розгублено стояв на порожньому кону, марно дожидаючи чергової своєї репліки. Того ранку в домі було тихо, бо всі, крім Скарлет, Вейда і трьох хворих дівчат, подались на болото шукати Льоху. Навіть Джеральд якось розохотився і теж пошкандибав через зорані поля, спираючись однією рукою поркові на плече, а в другій – тримаючи моток мотуззя. Сюрін та Керін, наплакавшись, задрімали, що з ними траплялося принаймні за два рази на день, коли вони згадували Елен і зрошували свої запалі щоги слізьми журби й безсилля. Мелані в той день уперше трохи підвелася на постелі, підтикана подушками і вкрита латаним простирадлом. З одного боку вона пригортала до себе пухнасту ліляну голівку свого немовляти, а з другого – так само ніжно, кучеряву чорну голівку ділціного малюка. В ногах у неї сидів Вейд, слухаючи казку. Тиша, що облягла все навколо, була нестерпна для скарлет, бо нагадувала їй мертвотну тишу з країни, через яку вона пробиралася того придовгого дня, коли верталася до тари з Атланти. Корова і теля, і ті мовчали цілі години. І пташки нещебетали за вікном, і навіть галасливих дроздів, що їх уже не одне покоління жило серед щасливого листя магнолії, теж чогось не чути було. Скарлет присунула до відчиненного вікна своєї спальні низенький стілець і, задерши поділ сукні вище колін, поклавши руки на лудку і спершись на них головою, задивилася на під'їздну алею, на травник і порожній зелений вигін за дорогою. Обік на підлозі, стояло відерце криничної води, в яке вона час від часу занурювала спухлу ступню, кривлячись від болю. Відчуваючи, як нуртує в ній роздратування, вона глибше втисла підборіддя в руку. І треба ж було, щоб палець загнився саме тоді, коли вона мала вибратись на болото. Ті йолоби ніколи не зловлять льохи. Поросят вони вишукували по одному весь тиждень, а льоха і досі розгуляє на волі, хоч минає вже два тижні. Скарлет була певна, що якби пішла з ними, підіткнувши сукню до колін і взявши в руки мотузку, то враз би заарканила свиню. Але навіть якщо і зловлять утікачку, що буде після того, коли з'їдять і льоху, і всіх її поросят? Життя ж на цьому ж не зупиниться, і треба буде й далі щось їсти. Настане зима, харчів ніяких не лишиться, навіть тих жалюгідних решток городини сусідських садиб. Треба роздобутись на сушені боби, сорго, борошно, рис, та ще й багато на що. На кукурудзу і на сіння бавовнику для весняної сівби, і на новий одяг теж. Де усе це взяти і чим за нього заплатити? Нишком вона перетрусила Джеральдові кишені, заглянула до його скриньки для грошей, але знайшла там лише купу конфедератських облігацій та три тисячі доларів у банкнотах конфедерації. Цього вистачить хіба на те, щоб їм гуртом один раз добре пообідати, подумала вона з іронією, адже тепер конфедерацькі банкноти геть знацінились. І навіть якби вона й мала гроші і купила на них харчі, як доправила б їх сюди. Чом Бог дав подохнути тій старій шкапі? хоча б та нещасна худобина, що поцупив ред, усе була б їм полегкість. А які гарні вгодовані мули раніше випасали сюдих на вигоні по той біч дороги, які чудові були запряжні коні, і її маленька кобилиця, і сестринські поні, і Джеральдів могутній огер, як він гасав на луці, як летіла земля у нього з-під копит. Та хоч би одного з них їм тепер, хоч би і найнуровистішого мула. Але так чи сяк, а коли загоїться у неї нога, вона піде пішки до Джонсборо. Піде, дарма, що їй з роду віку, що не доводилось так далеко ходити на своїх двох. Нехай навіть янки спалили все місто дощенту, вона бодай на околиці знайде кого-небудь, хто підкаже, де розжитись на харчі. Перед очима в неї постало загострене вейдове Він усе повторює, що не любить ямсу і хоче смаженої курячої ніжки з рисом та підливою. Яскраве сонячне світло на подвір'ї раптом потьмяніло, і дерева заступила поволока сліз. Скарлет схилила голову на руки, силкуючись тримати ридання. Плакати тепер ні до чого. Плач має ще якийсь сенс, коли поряд чоловік, від якого можна чогось домогтися. І ось коли вона так сиділа, зіщулившись, міцно заплющивши очі, щоб не дати волі сльозам, з надвору почувся цокіт копит. Але вона не підвела голови. За останні півмісяці їй вже стільки разів вдень і вночі прочувався цей цокіт, так само, як чувся не раз і шелест сукні Елен. Серце в неї, як завжди такі хвилини, забилося. Потім, однак, вона суворо осмикнула себе. Не будь дурочкою. Але цокіт-копит цілком природно перейшов на тиху ступу, а далі стало чути розмірене порипування жорст під копитами. Хтось таки справді під'їхав верхи, Може, від тартонів чи фонтейнів? Скарлет худко підвела голову до вікна і побачила кавалериста Янки. Ту ж мить вона на самохід сховалася за фіранкою і, важко дихаючи від несподіванки, мов заворожена втупилась поглядом у прибульця крізь густі згортки тканини. Він грузько сидів у сідлі, кримезний, простакуватий обличчям чолов'яга в напіврозчібненому синьому мундирі з неохайною чорною бородою. Маленькі, близько посаджені очиці, примружені проти сонця, спокійно оглядали будинок з-під дашка цупкого синього кашкета. Коли він повільно спішився і закинув вішки на коновязь, Скарлет змогла перевести подух, але так рвучко і болісно, наче після удару в живіт. «Янкі! Янкі з довгим пістолетом за поясом, а вона в домі сама, з трьома недужими дівчатами і малими дітьми!» Поки він неквапом підходив стежкою, поклавши руку на кобуру, а очиці ці намистини зиркали туди-сюди, в уяві Скарлет промайнув цілий калейдоскоп усіляких історій, які розповідала тітонька Туб, про напади на беззахисних жінок, про перерізані горлянки, про будинки, спалені разом з напівживими людьми, про дітей, прошитих багнетами, щоб не верещали, про всі ті несказанні жахи, що пов'язувались зі словом. Янкі. Першим її порухом було сховатись в комірчині, залізти під ліжко, вибігти чорним ходом на двір і гайнути на болото з криком «Рятуйте!», що завгодно, аби лиш утекти. Потім вона почула, як солдат обережно ступнув на сходинки веранди, як покритки увішув у хол і зрозуміла, що відступ уже відрізано. Завмерши від страху, вона дослухалася, як він переходив унизу з кімнати в кімнату, і як усе твердіше і впевненіше ступав, коли переконався, що в домі порожньо. Ось він в їдальні, а за хвилько війде в кухню. Коли вона подумала про кухню, лють різонула її по серцю, мов ножем. Страхи розвіялися перед нападом шалу. Кухня! Там же на відкритому вогні два горнятка, в одному печені яблука, в другому вачила мішенка з тієї городини, яку так тяжко довелося роздобувати в 12 дубах та у Макінтошів. Обід, якого має вистачити, на дев'ятеро голодних чоловік, коли там на їдку ледве на двох. Скарлет уже кілька годин стримувала свій апетит, дожидаючи, коли всі повернуться з болота, і, на думку, що Янки зжере їхній убоги підживок, її аж затіпало від гніву. А грім би їх побив, обсіли тарумов сарана, прирекли її мешканців на провільну голодну смерть, а тепер ще вертаються дограбувати желегідні рештки. Її порожній шлунок звело судомою. Але Бог свідок. «Цей Янки вже більш нічим на цьому світі не поживиться». Вона скинула стоптану пантофлю з ноги, і соні ж прошмигнула до комоду, навіть не відчуваючи болю в розбухлому пальці. Безгучно висунула верхню шухляду і дістала важкий пістолет, привезений з Атланти, зброю Чарльза, якою той ні разу так і не скористався. Понишпоривши у шкіряні набійниці, що висіла на стіні під його шаблею, вона видобула набій і загнала в набійник, навіть не здригнувши рукою. Тоді швидко і нечутно вибігла на сходи над холом і почала спускатись, тримаючись однієї долоною запоручя, а в другій стискаючи пістолет, схований у складках спідниці. Хто там? почувся голосний, гугнявий вигук, і скарлет застигла посеред сходів. Кров так бухала її у скроні що вона ледь розчула той голос. «Стій, бо стрельну!» – незнайомець. Він стояв на порозі їдальні, нахилившись трохи вперед. Пістолет в одній руці, а у другій – скриничка з рожевого дерева, де було всілях і швацьке причандалля. Золотий персток, ножиці з позолоченими обідками, корунтовий жолодець із золотим наголів'ям. Ноги Скарлет похололи від страху, але обличчя паленіли люттю. Він загріб швацьку скриничку Елен. Їй хотілося гукнути. «Поклади назад! Поклади, падлюко!» Але слова застрягли в горлі. Вона тільки стояла і дивилася з надпоруччя на Янки, на обличчі якого настороженість змінилася на осміх. Напівзневажливий, напівграйливий. «Тут бачу, хтось є!» – сказав він, ховаючи пістолета у кубиру і увіходячи в холл. Зупинився він просто під нею. «То ви в домі самі, панянко?» Блискавично швидко вона виставила зброю над поруччем і націлилась у вражене подивом бородате лице. Іще і не встиг він сягнути по пістолета, аж вона натисла на курок. Відбій був такий, аж її хитнуло назад. У вухах загуло від пострілу, кислий пороховий дим ударив у ніздрі. Солдат гепнувся навзнак головою до їдальні, так гучно, що задрижали меблі. Скринька випала у нього з руки, і все начиння розсипалось в підлозі. Майже усвідомлюючи, що робить, скарлет збігла вниз і стала над ним, втупавшись у восстанки його обличчя. у криваву западину там, де був ніс, у випалені порохом осклілі очі. Коли вона дивилась так, на чищеній підлозі з'явилися дві цівочки крові. Одна стікала з обличчя вбитого, друга з потилиці. Він таки мертвий, нема сумніву. Вона вбила людину. Дим поволі курився до стелі, а під ногами в неї ширшили червоні струмочки. Неймовірно довгу хвилину простояла вона так, і всі ці недоречні звуки, всі ці запахи неначе посилились стократ. Прискорене биття її серця схоже на барабанний дріб. Легенький шерих листя магнолії, далекий тужливий поклик булотяного птаха і ніжний аромат квітів за вікном. Вона вбила людину. Вона, як їй страшно було побачити, як убивають звіра на полюванні, яка не могла чути свинячого ковікання під ножем колія чи пищання кролика у сипці. «Вбивство!» – тупо думала вона. «Я вчинила вбивство!» Але ж це не могло стати зі мною. Погляд скарлет тупав на куцу волохату руку на підлозі біля швацької скриньки. І раптом вона відчула, як у неї оживає життя. Пробуджується життєва снага, і холодна хижа радість поймає її всю. Зараз вона могла б ступнути босоніж у розчереплену вирву його носа і солодко втішатись теплою чужою кров'ю на голій ступні. Це був... Її акт помсти за Тару і за Елен. Згори від спалень почулася кваплива непевна хода. Тоді все стихло, а далі знову стало чути ходу. Але вже повільно, наче хтось човгав по підлозі, і кожен крок супроводило металеве побрязкування. До Скарлет почало вертатись відчуття часу і реальності. Вона підвела голову і побачила Мелані. Та стояла над сходами, у подертому панюарі, що був їй за нічну сорочку, важка чарзова шабля обтяжувала її слабосилу руку. Мелані одним поглядом охопила всю сцену внизу. Розпростерте в кровісині мундирне тіло. Швадська скринька обіч. Боса скарлиць посірлим обличчям, довгий пістолет у неї в руці. В завислій тиші вони двоє зустрілись очима. На обличчі Мелані завжди такому лагідному світилася похмура гордість, а в її усмішці Скарлетт прочитала схвалення і жорстоку радість, Достоту такі самі, як і ті, що палали у неї самої в грудях. «Та ж це...» «Це вона ж така, як і я!» «Вона розуміє мій стан!» – подумала Скарлетт у цю нескінченно довгу хвилину. «На моєму місці вона вчинила б так само!» Стремтінням у душі дивилась Скарлет на цю тендітну й немічну молоду жінку, до якої раніше відчувала тільки неприязність, зневагу. А ось тепер, долаючи ненависть до дружини Ешлі, вона починала пройматися захопленням до неї, адже вони виявляються духовно близькі. Намить, очистившись від усяких дріб'язкових емоцій, Скарлет побачила, що за лагідним голосом і голубиним поглядом Мелані криється воля незламна, мов криця, а в тихій крові Мелані збудливо нортує вояцька мужність. «Скарлет! Скарлет!» – долинули перелякані слабкі голоси С'юлін і Керін, приглушені зачиненими дверима, а слідом за ними звався Івейт. «Тітусю! Тітусю!» Мелані худко притулила пальці до уст і, поклавши шаблі на підлогу біля сходів, натужною ходою підійшла до кімнати, де лежали дві сестри. «Заспокойтесь, дівчата!» – почувся її вдавано веселий голос. «Ваша старша сестра хотіла почистити від Держі Чарзі пістолет, а він узяв та й пальнув і не лякав її трохи не до смерті. Чуєш, Вейде Гамільтон, це мама просто стрельнула з пістолета двого дорогого татка». «Ось як ти підростеш, вона і тобі дасть постріляти!» «Брешай, ну сміхнеться!» – захоплено подумала Скарлет. «Я б так швидко і не зматикувала! Але навіщо брехати? Вони ж однаково дізнаються, що я зробила!» Вона знов глянула на тіло все під ногами, і аж тепер, коли вляглися шалий страх, відчула відразу, а коліна у неї затремтіли. Мелані поволі вернулася на сходи почала спускатись, тримаючись рукою за поруччя і закусивши безкровну нижню губу. «Вертайся в ліжко, дурненька, ти тільки зашкодиш собі!» – прикрикнула на неї Скарлет, але напівголомила й далі, натушно сходила вниз. «Скарлет!» – прошепотіла вона. «Ми повинні витягти його звідси поховати. Він міг бути не один. Якщо вони його тут знайдуть...» Мелані сперлася на плече Скарлетт. «Ні, він один», – відказала Скарлетт. «З вікна вгорі я більш нікого не побачила. Мабуть, це дезертир». «Коли навіть і так, краще, щоб ніхто про нього не знав. Негри можуть вибавкати, і тоді прийдуть Янки і тебе заберуть». «Скарлет, ми повинні закопати його десь, поки наші не вернулися з болота». Гарячкова настіливість Мелані спонукала до дії, і Скарлет почала напружено думати. «Я можу закопати його край саду під альтанкою, там, де порк ховав барельце з горілкою, м'який ґрунт. Ось тільки як мені дотягти його туди?» «Візьмемо вдвох за ноги і виволочимо», – рішуче сказала Мелані. Скарлет, мимохідь, відчула ще більший захват. «Та ти й кішку за лапу не виволочиш. Я сама його витягну», – різкувато промовила вона. «А ти йди лягай, бо ти доконаєш себе. І не пробуй помагати мені, а то я сама віднесу тебе нагору». Бліде обличчя Мелані розпромінилося щирою усмішкою. «Ти така мила, Скарлет», – сказала вона і ніжно доторкнулась устами до її щоки. І першо, ніж Скарлет отямилась, Мелані додала – Якщо ти зможеш сама його витягти, я тут повитираю, щоб не було цієї калюжі, коли наші вернуться. І ще знаєш, Скарлет? Ну? Як ти гадаєш, це дуже непорядно. Заглянути в його ранець, може в нього є щось харчів. А чого ж? – відповіла Скарлет, сердити на себе, що сама про це не здогадалася. Ти заглянь у ранець, а я перевірю кишені. Схилившись над трупом і тамуючи в собі відразу, вона розщібнула решту гудзиків на мундирі і заходилася, ніж по всіх кишенях. «Боже!» – прошепотіла вона, дістаючи розбухлий гаманець, загорнутий у шмату. «Мелані! Мель у нього тут наче купа грошей!» Мелані не озвалася, а тільки рвучко сіла на підлогу і прихилилася до стіни. «То подивись!» – промовила вона нетвердим голосом. Мені трохи недобре стало. Скарлет шарпнула шмату і тремтячими руками розгорнула гаманець. «Глянь, Меллі, ти тільки глянь!» Мелані перевела на неї погляд, і очі її округлилися. В гаманці було напхом-напхано зелених федеральних банкнотів у суміж з конфедератськими, а поміж ними поблизкували золоті монети – одна – десятидоларова і дві – п'ять доларів. Кінь їх рахувати, сказала Мелані, коли скарлет почала перебирати гроші. У нас нема часу. Ти розумієш, Мелані, що ці гроші означають, що ми не годуватимем. Так, так, Люба, я розумію, але зараз у нас нема часу. Глянь по інших кишенях, а я візьму ранець. Скарлет несила була випустити з рук гаманець. Звабливі видива бачились їй справжні гроші, кіньянки, харчі. І є такий бог на світі, він не покинув їх призволяще, хоч і як дивно виявляв свою увагу. Вона уклякла навпочепки і усміхнено дивилась на гаманець. Харчі! Мелані вихопила його в неї з рук, тільки мовивши «Швидше – швидше. В кишенях штанів не знайшлось нічого, крім недогарку свічки, складеного ножа, плитки жувального тютюну і шнурка, а зранця Мелані видобули невеличкі пакети кави – вона понюхала його з такою насолодою, наче найароматніші парфуми. Галету – мініатюрний портрет дівчинки в золотих з дрібними перлинками рамцях. Мелані аж змінилась в обличчі, коли це побачила. Гранта в оброшку, два широкі золоті браслети з тоненькими золотими ланцюжками, золотий наперсток, срібну дитячу філіжанку, золоті ножички для шитва – Перстень із солітером і пару сережок з діамантовими дармовисами у форми груші, кожен з яких, навіть на недосвідчений погляд обох дівчат, важив не менше карата. «Злодюга!» – прошепотіла Мелані, відступаючи від непорушного тіла. «Це ж він усе накрав, Скарлетт!» «Звичайно!» – відказала та. «А сюди прийшов, щоб і нас обікрасти!» «Добре, що ти його вбила!» Промовила Мелані з гострим виразом у своїх завжди таких лагідних очах. Але поквапся, дорогенька, треба забрати його звідси. Скарлет нахилилася, підхопила мертвяка за чоботи і спробувала потягти. Він виявився страшенно важким, а сама вона раптом здалася собі зовсім безсилою. Що як вона не подужає, навіть зрушити його з місця? Обернувшись спиною до трупа, Скарлет взяла його важенні ноги під пахло і стукнула вперед. Труп зворухнувся, і вона шарпнула його знову. У своєму збудженні вона зовсім забула про болячку на нозі, яка тепер розвалася таким пекучим болем, що Скарлет аж скриготіла зубами і перенесла вагу тіла на п'яту. Напружуючи щосили, заливаючись потом, вона поволокла труп з холу, полишаючи ззаду червону стягу. «Якщо за ним буде кривавий слід на дворі, ми не зможемо цього приховати!» – важко видихнула вона. «Дай мені свій пеньюар, Мелані, я закутую йому голову!» Бліде обличчя Мелані густо почервоніло. «Не будь, дурненька, я на тебе не дивитимусь!» – сказала Скарлет. «Я не маю на собі ні сорочки, ні панталонів, а то поже використала їх на це!» Присунувшись до стіни, Мелані стягла через голову свою пошарпану одежину і мовчки кинула її Скарлет, намагаючись по змозі затулити руками власну глизну. «Дякувати Богові є не така сором'язна», – подумала Скарлет, радше відчуваючи, ніж бачачи, як ніяка опочуває себе Мелані, а сама тим часом загортала в її пенюар спотворену голову солдата. Шарпливими посмиками вона дотягла тіло Янки до тильного ганку, і коли зупинилася витерти долоною чоло, озирнулась на Мелані, яка присіла на впочупки під стіною, підібравши під себе гострі коліна, щоб не видно було голих грудей. Ну і дурна, в таку хвилину їй соромота в голові, роздратовано подумала Скарлет. Оця надмірна делікатність Мелані завжди найдужче дозеляла Скарлет. Але раптом... Вона застидалася цих своїх думок, адже як-не-як, -як, а Мелані стала зліжка ще слаба після пологів і кинулась їй на допомогу з шаблею, яку на силу могла вдержати в руці. На це треба було мужності і то такої, якої вона скарлет не мала, тривкої, як шовк, незламної, як криця. Саме таку мужність Мелані виявила в ту жахливу ніч падіння Атланти і виснажливої дороги до Тари. Ця дивацька і непоказна мужність властива була всім вілксам, і Скарлет, хоч і не розуміла цієї чесноти, віддавала їй належне. «Вертайся в ліжко!» – кинула вона через плече. «Ти ж доведеш себе до могили, як не ляжеш. Я сама приберу тут, коли його закопаю». «Я витру це клаптиковим килимком!» – прошепотіла Мелані, ледве зваживши зглянути на калюжу крові. «Ну то вбивай себе мені байдуже, а якщо хто з наших прийде, поки я не скінчу, не випускай їх з дому і скажеш їм, що кінь просто прибився до нас». Мелані і далі так само сиділа, тремтячи під ранішнім сонцем, і тільки затуляла вуха, щоб не чути, як голова мертвяка гупає по сходинках на тильному ганку. Звідки взявся кінь, ніхто не розпитував. Ясно було, що він відбився після бою від котрогось загону, і всі лише зраділи його появі. Янки лежав у неглибокій ямі, що її вигребло для нього Скарлет під альтанкою. Тички, які підпирали густі виноградні лози навколо, попігнивали, і того ж дня, ввечері, Скарлет підрізала їх кухонним ножем, щоб вони попадали на землю і прикрили свіжу могилу. Поприбирати ті жертки Скарлет нікому з негрів не загадувала – а самі вони, коли й підозрювали, що, воліли мовчати. Коли вона лежала у довгій безсонні ночі, така втомлена, що не могла й заснути, перед нею ані разу не постав зі своєї ями дух убитого. І ні страхи, ні докори сумління не допікали Скарлет. Їй навіть самі було дивно. Ще місяць тому вона ні не зважилася на щось подібне. Чарівна юна місіс Гамільтон з її ямками на щичках, дзинькотливими сережками і безпорадними наївними мінами одним пострілом розтрощила людське обличчя на криваву кашу, а потім загребла труп у поспіхом викопаній ямі. Ото вжахнулися б її знайомі, якби довідались. Похмуро усміхнулася Скарлет. «Ні, більше не думатиму про це», – вирішила вона. «Минуло і добре». Та і я була б діоткою, якби не застрелила його. Мабуть, мабуть, я таки змінилась трохи, відколи вернулась додому, бо інакше такого не змогла б зробити. Скарлет свідомо не задумувалася над цим, але коли вона тепер опинялася перед якоюсь неприємною або важкою проблемою, щоразу в глибині її мозку зринала думка, яка додавала їй сили. Як я вже на вбивство пішла, то з цим і боготів пораюсь. Зміни, що стались у ній, були глибші, ніж їй видавалося. І панцир, яким почало покриватись її серце від тієї дни, коли вона лежала, припавши обличчям до борозни на Негритянському городі в 12 дубах, дедалі грубшав. Маючи коня, Скарлетт могла тепер довідатися, що діється в їхніх сусідів. Від часу повернення додому вона без кінця запитувала себе з розпачем. Чи ж ми одні залишилися на всього кругу? Чи всіх інших спалено? Чи вони встигли втекти до Мейкона? Згадуючи рогіни 12 дубів, садиби Макінтошів і хатини-слеттері, вона просто страхалася дізнатись правду. Та краще все-таки знати бодай і найгірше, аніж потерпати від здогадів. Передусім вона вирішила з'їздити до Фонтейнів, але не тому, що вони найближчі сусіди, а тому, що сподівалася застати там доктора Фонтейна. Мелані потребувала лікарської допомоги. Одужувала вона занадто повільно, і бліда її неміч непокоїла Скарлет. Отож, як рана на нозі трохи стухла і можна було взути пантофлю, вона оседлала коня Янки. Одну ногу встромила в укорочену стримену, другу перекинула через луку, щоб було схоже, як на жіночому сідлі, і бустила коня через поле в напрямку до Мімози, у глибині душі побоюючись побачити там попилище. Проте на її подиви радість, отенькований жовтим будинок серед мімозових деревцят стояв цілісінький. Скарлет огорнула тепла радість, мало не до сліз, коли назустріч вибігли з дому три жінки з родини фонтенів, вітаючи її щирими словами і поцілунками. Але коли вщухли перші емоційні вигуки і всі разом пройшли до їдальні, скарлет відчула холодок поза спиною. Янки надійшли до Мімози, бо вона лежала осторонь головної дороги, тим у фонтейні виходоба і харчі збереглися, хоча над Мімозою зависла така сама гнедюча тиша, як і над Тарою, і над усією околицею. Раби всі, за винятком чотирьох жінок з хатньої череді, порозбігались, наполохані наближенням Янки. У садибі не лишилося жодного чоловіка, коли не рахувати Джо, синка Селлі, який ще не вийшов із пелюшок. В усьому великому будинку мешкали їх троє – бабця Фонтейн, якій було за сім десятків, її невістка і досі звана молодою господиною, хоч вона вже мала більше 50 років, і Селлі, якій нещодавно минуло 20. До сусідських садів було далеченько, сподіватися, що хтось їх оборонить вони не могли, але якщо їх доймав страх, з їхнього вигляду ніхто б цього не сказав. «Мабуть, це тому», – подумала Скарлетт що і молода господиня надміру бояться своєї парцелянно-крихкої, але заповзятої бабці, щоб нарікати на щось. Скарлет і сама трохи її остерігалася, бо стара мала гостре око і ще гостріший язик, у чому Скарлет уже не раз переконувалася на власному досвіді. Вони були некревні між собою і надто різного віку, але спільні переживання і знегоди зблизили усіх. Усі троє носили пофарбовані в домашніх умовах жалобні сукні. Всі були виснажені, заклопотані й зажурені. І хоч цієї гіркоти жінки не виявляли ні насупленістю, ні бідканням, вона відчувалася за їхніми усмішками і словами вітання. Адже раби їхні розбіглися, гроші знецінилися, Джо, чоловік Селлі, загинув під Геттісбергом, і молода господиня теж овдовіла. Доктора Фонтейна Молодшого скосила дизентерія у Віксбурзі. Двоє її синів, Алекс і Тоні, були десь у Вірджинії, і ніхто не знав, чи живі вони ще. А старий доктор Фонтейн відступив з кіннотою вілера. Старому дурнові стукнуло вже 73 роки, а він корчить молодика, хоч ревматизм обсів його, як блохи, кнура обсідають, сказала бабця. Насправді горда своїм чоловіком що видно було зблиску у неї в очах. «А чи не маєте ви яких новин про Атланту?» – спитала Скарлет, коли вони зручно розсілися в їдальні. «Ми в тарі, відрізані від усього світу». «Отако іди, тятко!» – озвалася стара господиня, як звичайно беручи розмову на себе. «У нас же таке саме становище, як і у вас. Ми тільки знаємо, що Шерман таки захопив усе місто». «Он як? А що він тебе робить? Де йдуть бої?» «А звідки три самотні жінки можуть про це знати в сільській глушині, коли вони вже стільки тижнів ні газети не бачили, ні листа не одержували?» – сухо зауважила стара леді. «Одна наша негритянка чула щось від другої негритянки та розмовляла з третьою, що бабувала в Джонсборо. Ото і всі наші новини. Янки буцінто розташувалися в Атланті на перепочинок. І люди, і коні, тільки хто значить, чи це правда». Хоча передихнути їм таки не завадить після того, як наші добре їх поскубли. «Подумати лише, ви вже так давно в Таря, ми не знали», – докинула молода господиня. «Я пробачити собі не можу, що не під'їхала подивитися, як там у вас. Та коли негри порозбігалися, ми мали тут так багато роботи, що я ніяк не могла відлучитись, хоч якось треба було урвати часину. Не по-сусідському це у мене вийшло». Правда, ми гадали, що Янки спалили Тару так само, як і дванадцять дубів, і будинок Макінтошів, і що всі ваші переїхали до Мейкона. Ми й уявляли, що ви скарлет, Карлет вернулись додому. У цю мить втрутилась Тара. Та і як ми могли думати, що Тара вціліла, коли ваші негри прибігли сюди такі настрашені, аж очі вибалушили, і сказали, що Янки збираються спалити ваш дім. І ми звідси бачили, почала була Селлі. Перепрошую, але я ще не скінчила, – урвала її стара господиня. І вони сказали, що Янки стали табором у вас на плантації, і що всі ваші збираються до Мейкона. І тієї ж ночі ми побачили заграву над вашим маєтком. Горіло кілька годин, і це так налякало наших дурних чернюків, що вони порозбігалися хто куди. А що у вас спалили? Весь запас бавовни на 150 тисяч доларів, – гірко мовила Скарлетт. «Подякуй, Дорі, що хоч не будинок», – відрикла надебавця з першу зберіддям на тростину. «Бавовну через рік матимете з нового врожаю, а будинок не так легко новий поставити. Між іншим, ви вже почали збирати бавовну?» «Ні», – відповіла Скарлет, – «та й у нас майже всі кущі витоличили. Лишились трохи на крайньому полі над струмком. там бавовне ледве на три паки не береться». Хоча й тут нема кому збирати, бо ж негри з плантації порозбігалися. Ви тільки послухайте, нема кому збирати, бо негри розбіглися, перекривила стара, ущіпливо глянувши на скарлет. А чим не годяться для цього ваші біленькі ручки, панночко, і ваших сестричок? Могі, щоб я збирала бавовну? Обурилась Скарлет, немов її намовляли на бозна, який гидкий злочин. Щоб я працювала як негритянка з плантації, як біла голота, як жінки слеттері? Біла голота, чи ти ба. Ну, ж і розпаніло та розманіжилось нинішнє жіноцтво. Дозвольте сказати вам, панночко, що коли я була дівчам і мій батько втратив гатюси до шеляга, я не гребувала ніякою чесною роботою і на полі гарувала, аж поки батько знову розжився на гроші й купив трохи негрів. Я і грядки обробляла, і бавовну збирала, і тепер зумію це робити, якщо доведеться. Бо до того якраз і хилиться. Біла голота, ти ба. Але ж, мамусю. Вигукнула її невістка, благально дивлячись на Селі та Скарлет, щоб ті якось помогли вгамувати стару леді. Тож було бозна коли, за інших зовсім часів, тепер усе змінилося. Коли йдеться про чесну роботу, часи ніколи не міняються, заявила гострозора стара леді, не піддаючись на змовлення. Мені соромно таке від вас чути, Скарлет. Послухала б ваша мама, коли ви оце кажете, що чесна робота перетворює порядних людей на білу голоту коли Адам орав а пряла Єва. Аби перевести розмову на безпечнішу тему, Скарлет швиденько запитала. А що з тартонами і калвертами? Чи їх не спалили? Чи встигли вони втекти до Мейкона? До тартонів Янки не дійшли. Тартони – осторонь головної дороги, як і ми. Але у калвертів були забрали всю їхню худобу і птицю. І негрів теж заманили з собою, почала Селлі. Бабця урвала її. Ха! Наобіцяли чорнючком шовкових суконь та золотих сережок ось що вони зробили. Кетлін Каверт казала, що коли янки від'їздили, то в декого сиділи за сідлом ці дурні негритянки. Чим чим, а кольоровими немовлятами вони їх обдарують. Хоч я не сказала б, що кров'янки так дуже поліпшать їхню породу. Ой, мамусю, не роби такої цнотливої міни Джейн. Ми всі тут, здається, жінки заміжні, і бог свідок, немовлята мулатики нам не дивина. «А чому не спалили Калвертів дім?» «Тому що друга місіс Калверт і їхній управитель Гілтон мають північанський акцент», відповіла стара господиня, яка називала колишню гувернантку незмінно другою місіс Калверт, хоч перша Калвертова дружина померла ще 20 років тому. «Ми всі рішучі прихильники федерації», – гугняво перекривила стара леді Янківську манеру вимовляти слова. Кетлін розповідала, що вони обоє присягалися і запевняли, ніби в роду Калвертів усі щирі янки. І це тоді, коли містер Калверт загинув у Дикій Пущі, а Рейфорд воював під Геттісбергом і Кейт у Вірджинії. Кетлін це страшенно вразило, як на неї-то краще пожедім спалило, ніж таке почути. Кейт, казала вона, ошаліє зі злості, коли повернеться про все дізнається. «Оце так воно буває» як хтось бере собі жінку з-поміж'янки, бо ні гордощі у них, ні порядності, тільки за власну шкуру дбають. Але яким дивом Скарлетт вашої садиби не спалили? Скарлетт помовчала з хвильку, перш ніж відповісти. Вона знала, що наступне запитання буде, а як сямають усі ваші, як ваша матінка? І розуміла, що не наважиться розповісти їм про смерть Елен. Адже як тільки вона скаже про це, або навіть лише подумає на очах у цих співчутливих жінок, то не стримає сліз і плакатиме доти, доки їй не зробиться погано, а вона не може собі попускати. Відколи Скарлет повернулася додому, вона ні разу не давала волі сльозам, бо розуміла, що тоді вся її старанна плекана мужність, де б і ділася. Але, розгублено дивлячись на приязні обличчя сусідок, вона розуміла і те, що фонтейни повік їй не вибачать, коли від них приховати смерть Елен. І передусім бабця, яка більшість мешканців округи збувала зневажливим помахом кощавої своєї руки, а от до Елен була незвичайно прихильна. То кажіть же, мовила стара, втупивши у скарлет проникливий погляд, чи ви, панночко, не знаєте, як це вийшло? Та бачите, я вернулась додому тільки на другий день після битви, поспішила відповісти скарлет. Янки тоді вже забралися. «Тато? Тато сказав мені, що умови Янки не спалювати дім, бо з с' Юріни Керін лежали хворі на тиф і їх не можна було рушати з місця». «Уперше в житті чую, що Янки повелись як порядні люди», – зауважила бабця, наче з відтінком жалю, що їй кажуть добре слово про цих зайд. «А як тепер почувають себе дівчата?» «О, їм краще, набагато краще, вони майже видужили, тільки дуже ослабли». Відказала Скарлет. і, відчуваючи, що з уст старої ось-ось зірветься те страшне запитання, сквапливо перевела розмову на інше. Я. Я хотіла у вас запитати, чи не могли б позичити нам трохи харчів? Янки обчистили нас, як сарана, геть дочиста. Але якщо у вас самих з харчами сутужно, ви так і скажіть і. «Прийшлете порка з візком і дістанете половину всього, що ми маємо – рису, борошна, шинки, кількох курей, сказала стара господиня, якось так пильно глянувши на Скарлет. «О, ні, це забагато, я, власне…» «І не кажіть, я не хочу навіть слухати». «Які ж ми були б сусіди?» «Ви такі добрі, що я не можу. Але мені вже пора. Дома будуть непокоїтись, де я так забарилась». Бабця рвучко підвелась і взяла Скарлет під руку. «Ви обидві посидьте тут», – звеліла вона своїм, підштовхуючи Скарлетт до тильного ганку. «Мені треба наодинці перекинутися словечком з цією дитиною. Проводіть мене вниз, Скарлетт!» Молода господиня і Селлі попрощались зі Скарлетт і пообіцяли невдовзі завітати до Тари. Їм страшенно кортіло довідатись, про що бабця балакатиме з їхньою гостею. Але коли вже Стара вирішила, щоб вони цього не знали, то на це нема ради. Старі жінки такі, що з ними нелегко, прошепотіла молода господиня до Селлі, знов беруючись за своє шитво. Скарлет стояла, тримаючи коня за гнуздечку, тупий біль краяв їй серце. Ну, сказала бабця, прошиваючи її поглядом, то що там у вас сталося? З чим це викриєтесь? Скарлет подивилась у ці проникливі старечі очі і відчула, що зможе сказати правду і не розплакатись. Нікому не вільно було розпускати сльози у присутності бабці Фонтейн без її виразної та згоди. Мама померла, просто сказала вона. Рука, якою стара спиралась на плече Скарлет, стислася міцніше, а зморщені повіки над жовтими очима стріпнулися. Її янки вбили. Вона померла від тифу. Померла за день до мого приїзду. Не думайте про це. – рішуче доказала бабця, і Скарлет помітила, як вона хлипко проковтнула слину. – А тато як? – Тато. Тато наче не при собі. – Що ви цим хочете сказати? – Кажіть ясніше, він хворий? – Не щастя його прибило. Він такий дивний, він не… – Не повторюйте, що він не при собі. Ви хочете сказати, що він розум стратив? Скарлет аж полегшало, коли вона почула, як просто це було сказано – і як добре, що стара леді не висловлює їй співчуття, а то б вона не витримала і залилася слізьми. «А тож, глухо проказала скарлет, – «він став несповна розуму, він живе як у тумані, а часом наче забуває, що мама померла. Ой, бабусю, мені не сила дивитись, як він годинами сидить і терпляче дожидає її, тоді як раніше був нетерплячий, мов дитина, але ще гірше, коли він пригадує, що її вже нема». Сидить, наслухаючи, вона не йде, а тоді раптом схоплюється біжить з дому просто на кладовище, а потім повертається, ледь переставляючи ноги, весь у сльозах. І раз у раз приказує, аж я ладна заверіщати. «Кетті, Скарлетт, місіс Огара померла, твоя мама померла!» І щоразу я чую, це наче вперше. А ще часом бува, серед ночі, він починає її кликати, і я схоплююсь з ліжка, іду до нього і кажу, що вона пішла до хворої негритянки. Він тоді свариться, що от вона інших доглядає, а себе не шкодує. І так важко вкласти його на у постіль. Він як дитина. Ой, так шкода, що нема доктора Фонтейна, він би чимось поміг татові. І Мелані теж треба лікаря, вона все ніяк не оклигає після пологів. Меллі народила дитину, і вона з вами? Так. А що Меллі робить у вас? Чому вона не з тіткою у своїх родичів у Мейконі? «Щось мені здається, ви не дуже її любили, панночко, хоч вона й чарзова сестра. А ну, ну поясніть мені це все. Це довга історія, місіс Фонтейн. Може краще нам вернутися в присісти?» «Я можу і постояти», – коротко відказала стара. «А якби ви стали розповідати при наших, вони б розойкались і довели вас до сліз. Тож розповідайте вже тут». Скарлет, задинаючись, повела мову про облогу Атланти і про стан Милані. Але що далі тривала її розповідь під пронизливим і незмигним поглядом старої жінки, то наче самі собою знаходились слова для всіх тих пережитих жахіть. В її пам'яті, мовною абу, постали ті події. Неймовірно спекотний день, коли народилася немовля, розпачливий її страх, утеча з міста і відступництво рета. Вона говорила про непроглядну темінь ночі, про табірні багаття віддалік, чи то конфедератів, чи то янки про обгорілі шпичаки димарів у світанковій імлі, про трупи людей, якої на шляхом, про голод, повсюдне спустошення, про те, як страшно було думати, що може і Тайро так само спалено. Мені здавалося, що треба тільки швидше дістатись додому, до мами, а вона вже все залагодить, і цей тяжкий тягар впаде з моїх плечей. Коли ми добрались додому, я думала, найстрашніше, що мало зі мною статись, вже минуло, але тільки коли дізналась про мамину смерть, я зрозуміла, що таке найстрашніше. Скарлет опустила очі додолу і змовкла, чекаючи якихось слів від бабці фонтейн. Мовчанка тривала так довго, що вже їй почало здаватись, чи ж стара збагнула, до якої розпуки дійшла вона, скарлет. Кінець кінцем стара господиня заговорила, і голос її звучав на диво лагідно. Скарлет ще жодного разу не чула, щоб вона до кого небудь, зверталася таким тоном. Дитя моє! Це дуже погано для жінки, коли вона пізнає найстрашніше, що може з нею статись в житті. Бо після цього вона перестає боятися будь-чого на світі. А це нікуди не годиться, коли у жінки немає страху в серці. Гадаєте, я не розумію того, що ви мені розповіли, скільки ви пережили. Ні, я розумію, ще й як. Я була десь такого віку, як ви тепер, коли збунтувались індіанці над Струмком. То було саме після різанини у форті Мімс. Мовила стара якимось відстороненим голосом. «Атож, так десь у вашому віці я й була. Це ж понад півста років тому. Мені пощастило заховатися в чагарнику. Я лежала там на землі і бачила, як спалив наш будинок, як скальпували моїх братів та сестер. А я залягла в заростях і тільки молила Бога, щоб відсвіти вогню не виявили моєї криївки. А вони виволокли з дому мою матір і вбили за 20 кроків від мене. І з неї теж здерли скальпа». А потім ще то один, то інший індіанець підходив до неї і ударяв томагавком по голові. І все це бачила я з кущів я, материна улюблениця. А вранці я подалася до найближчого поселення за 30 миль звідти. Три дні я добиралась туди, через болота, коли кругом аж роїлися індіанців, потім усі думали, що я з глузду з'їду. Оце тоді я й зустріла доктора Фонтейна. Він лікував мене. Так, це було півста років тому. Справді, і відтоді я вже ніколи нічого не боялася, бо спізнала в житті найстрашніше, що тільки могло зі мною статись. І от те, що я не мала страху в душі, дуже зле мені прислужилося. Я ж стільки через це втратила. Бог приділив жінці бути несміливою і боязкою, а коли жінка нічого не боїться, то щось надприродне. У житті скарлець слід зберігати в собі острах перед чим-небудь. Так само, як і любов. Голос старої завмер, і вона застигла мовчки, втупившись поглядом у той день півсторіччя тому, коли востаннє чула в серці страх. Скарлет нетерпляче ворухнулася. Вона гадала, що стара зрозуміє її клопіт і може підкаже, як їй бути. А вона натомість, як то мають звичай усі люди похилого віку, почала розводитись про те, що було ще на початку світу і що тепер нікому не цікаво слухати. Скарлет пошкодувала, що звірилась старій. «Що ж, вертайся додому, дитя моє, а то там уже переживатимуть», – раптом промовила бабця Фонтейн. «І сьогодні ж таки пройшліть порка з візком. Але не думайте, що коли-небудь у житті скинете цей тяга з плечей. Ви цього не зможете. Я знаю». Баби літа цього року тривало до листопада, і теплі дні були благословенням для мешканців Тари. Найстрашніше вже минуло. Вони мали коня й могли їздити, а не ходити пішки. На сніданок у них була яєшня, на вечері смажена шинка, що врізноманітнювала меню з ямсу, арахісу і сушених яблук, а раз вони навіть улаштували собі свято, приготувавши курячу печеню. Стару свиню кінець кінцем зловили, і тепер вони разом зі своїми поросятами весело рохкала, порпаючись у льоху під будинком, де їх примістили. Часом там вчинялась така пискнява, що в домі не чули одне одного – але це був приємний гамір, бо він означав, що з холодами, коли надійде пора колоти свиней, у панів буде свіжа свинина, а в негрів тельбухи і на зиму вистачить харчів для всіх. Відвідини фонтейнів підбадьорили скарлет більше, ніж вона сподівалася. Саме знаття, що поруч є сусіди, що дехто з давніх приятелів пережив лихі часи, що в них уцілів дім, розвіювала прикре почуття самотності, яке гнітило її в перші тижні повернення до тари. І Тарлтони, і Фонтейни, чиї маєтки були осторонь від доріг війни, щетро, як ніхто, поділилися своїми скромними статками. Так було заведено в окрузі, що сусіда допомагав сусідові, і всі відмовлялися взяти в Скарлет цента, мовляв, вона зробила б те саме для них, та й вона може відшкодувати їм усе на той рік натурою, коли збере урожай у Тарі. Тепер Скарлет мала харчі для всіх домашніх, мала коня і гроші й коштовності, що на них розжилася в мародера Янки, але скрутно було з одежею. Вона розуміла, що послати порка на південь купити одяг це був ризик. Янки або й конфедерати могли залюбки реквізувати в нього коня, але в усякому разі в неї були гроші на купівлю одягу, був кінь і віз, щоб куди небудь поїхати, і крім того, може, поркові пощастить вернутися без пригод. Справді, найстрашніше вже минуло. Щоранку, підводячись з ліжка, Скарлет дякувала Богові за ясно-блакитне небо і тепле сонце, адже кожна погожа днина давала змогу ще якийсь час обійтися без теплої одежі. І з кожним теплим днем прибувало Бавовни в порожніх негритянських хатинах – єдиному місці на плантації, де можна було її зберігати. А вродила Бавовни навіть більше, ніж гадала вона з порком – Набереться до чотирьох пак, і хатини невдовзі будуть переповнені. Незважаючи на ущіпливі зауваги бабці Фонтейн, Скарлетт не мала наміру власноруч збирати бавовну. Їй просто в голові не вкладалося, як це вона, пан зроду Огар, тепер повновладна господиня Тари, працюватиме в полі. Це звело б її до рівня недорадної місіс Слеттері з дочкою. Скарлетт хотіла, щоб на плантації працювали негри, а вона та її сестри, оскільки ті вже видужують, поратимуться в домі. Але планець Карла зіткнулися з гастовим духом ще дужчим, ніж її власний. Порк, мамка і Пріссі чинили відчайдушний крик, коли зайшла мова про роботу в полі. Всі троє разу-раз раз повторювали, що їм як хатнім неграм працювати на плантації не личить, а мамка особливо налягала на те, що вона ніколи навіть біля дому не працювала. Вона і народилася не в негритянській халупі, а в особняку Рубіярів, і виростала в спальню у старої господині, там і спала на сіннику за її ліжком. Тільки Ділсі нічого не сказала і так нещівно глянула на пріссі, що та аж знідилась. Скарлет знехтувала ці протести і послала їх усіх на бабовникову плантацію. Але мамка й порк працювали так забарно і так при цьому лементували, що врешті Скарлет відпровадила мамку на кухню готувати їсти, а порка до лісу ловити сельцем кролів та опосумів і поза тим ще з вудочкою на річку рибалити. Збирати бавовну – це принижувало поркову гідність. А от полювати й ловити рибу виявилось якраз по ньому. Після цього Скарлет спробувала злучити до польових робіт своїх сестер та Мелані – але із цим нічого не вийшло. Мелані ревно загодилася збирати бавовну. З годину вона старанно і вправно відпрацювала під спекотним сонцем. А тоді тихенько зомліла і далі мусила з тиждень лежати в ліжку. С'юлін, затята і заплакана, вирішила і собі зомліти. Але вмить схопилася на ноги, мова на кицька, коли Скарлет хлюпнула їй в обличчя водою з грабузової бутлі. Врешті вона на відруб відмовилася від роботи. «Я не працюватиму в полі, мов якась чорнючка. Ти не маєш права мене силувати. Що, коли хтось із наших друзів довідається? Що, коли... коли містер Кеннеді про це почує? Боже, якби мама тільки знала! Ще раз згадаєш маму, Сюні Ногара, і я не даю тобі щів!» – закричала Скарлет. «Мама працювала більше, ніж будь-яка негритянка на плантації. І ти знаєш це, пані Гордійко!» І зовсім ні. А коли працювала, то не на полі, і ти не маєш права силувати мене. Я поскажу татові, і він звільнить мене від роботи. Не смій цими дурницями турбувати тата, гримнула на неї Скарлет, в якій клекотіло обурення на сестру і страх за Джералда. «Я допоможу тобі, сестричко», – лагідно звалася Кевін, і обернулась до Скарлет. І «Я попрацюю за Сью і за себе». Вона ще не одужала, і їй вадить спека. Дякую, малиня, зраділа Скарлет, хоч у погляді її на меншу сестру промайнула заклопотаність. Задумливе личко Керін, завжди як ніжно рожевий світ у садку, що його розносить вітерець, досі давно вже втратила всю рожевість, і лише делікатністю своїх рис нагадувала ту весняну кипінь. Прийшовши до пам'яті після хвороби і виявивши, що мати померла, що скарлет перетворилась на Мегеру, що світ увесь відмінився і на неї чекає лише нескінченна праця, Керін стала мовчазною і якоюсь відстороненою. Вразлива натура її не могла пристосуватись до цих змін. Вона просто не здатна була збагнути того, що сталося. Існувала Таро як сновида, старанно виконуючи загадану їй роботу. Вона виглядала на кволу, та й справді такою була, хоч до своїх обов'язків ставилась сумлінно, в усьому виявляючи покору і слухняність. У ті хвилини, коли вона була вільна від доручень Скарлет, пальці її перебирали чотки, а губи ворушились в молитві за матір та Брента Тарлтона. Скарлет і на думку не спадало, що Керін так глибоко вразила Брентова смерть і що туга її невеликовно. Керін в очах Скарлет і досі була малючкою, дитиною. Які далеко щодо справжніх романів. Стоячи на сонці між рядами бавовникових кущів і відчуваючи, як їй ломить спину від нескінченних нахилянь, а руки шерхнуть від цих сухих коробочок, скарлет шкодувала, що немає сестри, яка сполучала б у собі енергію і силу Сюлін з погідністю Керін, бо Керін працювала на бавовнику щиро і ретельно. Та коли минула година такої роботи, стало ясно, що це саме вона, а не Сюлін. Поки що заслаба для такої праці, отож Скарлет відістла додому і Керін. Тепер поміж довгих рядів на полі лишилися з нею тільки ділсі та пріссі. Дівча збирала бавовну лінькувато, раз у раз пристаючи і нарікаючи, що болять і ноги, і спина, і живіт, і що взагалі все тіло ломить. Аж у решті мати схопила бавовникову хмезину і дала дочці хльости, від чого та розверещалася. Але працювати після цього стало трохи краще, тільки остерігалася підходити надто близько до матері. А Ділсі працювала мовчки, невтомно, мов машина. І Скарлет, яка вже ледве розгинала спину і плече, якої затерпло від важкої торби з бавовною, подумала, що ця Ділсі – справжня знахідка. «Знаєш, Ділсі, – мовила Скарлет, – коли вернуться добрі часи, я не забуду, як ти повелася в ці дні. Ти просто молодчага». Бронзове обличчя крижистої ділсі ані всміхнулася від похвали, ані зніяковіло, як то звичайно буває з неграми. Вона тільки незворушно обернулась до скарлет і відказала з гідністю. Дякую, мем. Але містер Джеральд і міс Елен були такі добрі до мене. Містер Джеральд купив мою прісі, щоб я не журилась за нею, і я це пам'ятаю. Я ж напівіндіанка, а індіанці не забувають тих, хто чинить їм добро. Мені прикро за мою пріссі, така вона лінтюга. вдалася в свого батька негра а він страшний був легкобит. Дарма, що Скарлет майже ні від кого надістала допомоги на збиранні бавовни і сама тяжко втомилася від цієї роботи, на душі в неї все-таки полегшило, коли врожай, нехай і повільно, почав переміщуватися з поля до хатин. Сам вигляд бавовнику не давав впевненості і обнадіював, Адже Тара розбагатіла на Бавовні, та і весь Південь теж, а Скарлет була досить південькою, щоб вірити, що і Тара, і Південь знову відродяться завдяки цим червоним полям. Звичайно, зібрала вона Бавовни не аж так багато, але все ж це було щось. За неї вона добуде дещицю конфедератських грошей, що дозволить приберегти зелені банкноти та золото з гаманцяянки на крайні потреби. Навесні вона спробує домогтися, щоб уряд Конфедерації відпустив додому здорування Сема та інших польових негрів, а якщо з цим не вийде, то на гроші Янки найме негрів у когось сусідів. Навесні вона сіятиме і сіятиме. Вона на випросталася і, глянувши на побурілі по осінньому поля, побачила немов навіч, як пробивається вгору міцна зелена прорість майбутнього врожаю на розлогих ланах. Весна. Може, на весну війна закінчиться і повернуться давні добрі часи. Байдуже чи переможе конфедерація, чи зазнає поразки, але життя полегшає. Хоч би що там буде, а все краще, ніж без кінця стерегтися, щоб тебе не обідрала як не одна то друга армія. Коли війна скінчиться, плантація даватиме непоганий прибуток. Аби тільки війна скінчилася, тоді люди могли б засівати поля, маючи певність, що і врожай зберуть. Тепер уже є надія. Війна не може тривати вічно. У Скайлет було трохи бавовни. Вона мала харчі, мала коня і хай небагато, але таких дорогих грошей. Так, найстрашніше вже минуло. Якось о полудні всередині листопада всі сиділи за столом в їдальні, смакуючи на десерт пудинга, що приготувала мамка з кукурудзяного борошна та сушеної чорниці і присмачила сорговим сиропом. У повітрі вже відчувалася прохолода, яка звістувала наближення зими. Тимто то Порк, стоячи за спиною Скарлет і збуджено потираючи руки, запитав, «А чи не пора мій Скарлет заколоти льоху? Що, закортіло поласувати тельбухами?» усміхнулась Скарлет. Я би сама покуштувала свіженької свинини, тож якщо стоятиме на погоді ще кілька днів, гадаю, ми... Мелані не дала їй договорити за вмершу з ложкою біля рота. Чуєш, Люба, хтось їде? І кричить, стривожено докинув порк. У свіжому осінньому повітрі вже виразно чувся тупіт кінських копит, прискорений, як биття наполоханого серця, і долинув дзвінкий жіночий голос. Скарлет, Скарлет! Усі збентежено перезирнулись і за мить посхоплювались з місць, відсовуючи стільці. Хоч голос звучав пронизливо-гостро зі страху, вони розпізнали його. Це гукала Селлі Фонтейн, що годину тому була завітала до них дорогою на Джонсборо. Кинувшись гуртом до передніх дверей, вони й побачили її, як вона чвалує під'їздною алеєю на спіненому коні до будинку. Волосся розмає, на якапелюшок та ліпається за плечима на стрічках. Галопом підскочивши ближче, вона, не осаджуючи коня, махнула рукою назад, туди і звідки примчала. «Янки надходять! Я бачила їх! Там на дорозі! Янки!» В останню мить перед східцями веранди вона шарпнула коня в бік, у три стрибки проминула травник і, як на полюванні, перемахнула чотирифутовий живоплід. Потім до них долинув важкий стукіт копит з заднього двору і стежки міжнегритянських хатин, і вони зрозуміли, що селі Гайнувана в через поля до мімози. На хвилину всі завмерли, як громом прибиті, а тоді Сюлін та Керін почали схлипувати і судом нахапатись одна за одну. Вейд наче прикипів до місця, і тільки тремтів, не спроможний навіть плакати. Сталося те, чого він боявся від тієї самої ночі, коли вони втікали з Атланти. Янки прийшли його забрати. Янки, непорозуміло звався Джеральд. Та ж Янки вже були тут. Мати Божа, скрикнула Скарлет, перехопивши неполоханий погляд Мелані. В мить промайнули крізь її пам'ять усі жахи останньої ночі в Атланті, руйновище будинків за містом, численні розповіді про гвалтування, тортури і вбивства. Вона знов побачила в холі солдата Янки зі скринькою Елен у руці і подумала: я помру. Я зараз помру, ось тут, на місці. Мені здавалося, що все це вже минулось. Я помру, я більше не витримаю. Потім погляд її впав на осідленого коня на припоні. Порк мав їхати вверх до Тарлтонів з якимось дорученням. Її кінь, єдиний у неї. Янки заберуть і коня, і корову з телям, і свиню з поросятами. Ох, і скільки ж це довелося наморочитись, поки зловили цю льоху з її вертлявим поріддям. А вони заберуть і півня, і квочок, і качок, якими фонтейни поділились, і яблука та ямські море, і борошно, і рис, і сушений горох, і гроші з Янківського гамана, заберуть усе чисто і залишать їх подихати з голоду. Нічого їм не перепаде. Вигукнула Скарлет у голос, аж налякавши всіх, чи не схибнулася вона з переляку? Я не голодуватиму більше, і їм нічого не перепаде. Про що ти, Скарлет, що з тобою? «Кінь, корова, свині! Нічого їм не перепаде! Я не попущу, щоб вони забрали!» Вона враз обернулася до чотирьох негрів, що збилися в дверях, чорні обличчя, популясто-сірі зі страху. «На болото!» – рвучко кинула вона. «На яке болото?» «На болото над річкою, дурні! Заженіть свини на болото! Усі ви! Худко!» Порку, ти і Пріссі, залізьте в льох і дістаньте звідти поросят. Ти, Сюлін, разом з Керін, накладіть повні кошики харчів, скільки подужите нести, тікайте з ними в ліс. А ти, мамко, спусти назад срібло сріблу україницю. І слухай, Порку, та не стій таким туманом. Забери з собою тата, не питай мене куди-куди хочеш. Іди з Порком, тат. Молодець, татко, слухняний. Хоч у якомусь бентежені вона була… А все ж подумала про те, як вигляд синіх уніформ може подіяти на потьмарений джерел розум. На хвильку вона примовкла, безпорадно стиснувши руки, коли це почуло розпачливе схлипування малого Вейда, що чіплявся за сукню Мелані і мало зовсім не стирялася. А мені що робити, Скарлет? Серед навколишніх зойків плачів і шоргання ніг голос Мелані прозвучав нудиво спокійно. Тихий цей голос? Дарма, що сама вона була бліда, як стіна, і тремтіла усім тілом, протверезив скарлет, нагадавши, що всі чекають її наказів і покладаються на неї. «Корова і теля», – швидко сказала вона. «Вони на старому вигоні, бери коня і зажени їх усіх на болото і…» Ще й не скінчила вона думки, як Мелані відірвала вайдову руку від своєї спідниці і уже збігла східцями, на ходу підбираючи поділ. Скарлет лише встигла побачити, як вона зблиснула худими литками у маєві спідниць та білизни і вже була в сідлі, а ноги її вільно звисали над стременами. Мелані схопила поводи і вдарила п'ятами коня по боках, але раптом осадила його і обличчя її скривилося від жаху. Моє дитя. закричала вона. Ой, моє дитя, янки його б'ють, принеси його мені. Рукою вхопившись за луку сідла, вона вже хотіла скочити на землю, коли до неї закричала скарлет. «Скачи, скачи! Зажини корову! Я подбаю про дитину! Скачи, чуєш? Хіба ж я віддам їм дорог дитя Ешлі? Скачи!» Мелі розпачливо озирнулась назад та замить знов замолотила коня п'ятами і, розприскуючи на всі боки жорству, помчала в напрямку до вигону. Скарлет подумала мамохідь. «Я й уявляла, являла, що Мелі Гамільтон може по-чоловічому сидіти в сідлі». І відразу ж метнулася в дім. Вейт з плачем кинувся за нею, силкуючись ухопитися за крайчик її сукні. Вибігаючи вгору, по три сходинки одним скоком, вона побачила, як з керін з плетеними кошиками в руках поспішають до комірчини, а Порк без особливої шанобливості тягне за руку Джеральда дотильного ганку. Джеральд дратливо бурмотів, що сіогинався, мав дитина. З двору почувся гострий голос мамки. «Ти, прісці, зарізь у льох і подай мені поросят. Я з моїм тулубом туди не протиснуся, ти ж бачиш. Ділсі, ходи сюди, накажи цю моледащу». А мені здавалося, це так добре придумано – тримати свини під будинком, щоб ніхто не вкрав, – промайнула у Скарлетт, коли вона вбігала до своєї кімнати. «І чому він не дотягнула поставити для них загороду на болоті?» Вона шарпнула верхню шухляду комода і там серед білизни знайшла гаманець Янки. Поспіхом дістала зі свого швадського кошечка перстень солітером та діамантові дармовиси і вкинула в той гаманець. Але куди його сховати? У матрац, у комин, в криницю, засунути собі за корсет? Ні, це вже боронь Боже. Гаманець випиратиме, янки помітять і почнуть її обшукувати, роздягнуть догола. Я помру, коли зі мною таке зроблять, у нестямі подумалось їй. Знизу доносився метушливий тупіт чулись плечливі голоси. У цій круговерті Скарлетт пошкодувала, що нема Мелані поруч з нею. Мелані з її заспокійливим голосом. Меллі, яка проявила таку мужність, коли вона, Скарлетт, застрелила мородера Янки. Меллі вартніша будь-яких трьох жінок. Меллі, але про що пах вона їй сказала? А, так, про дитину. Притискаючи гаманець до грудей, Скарлет пробігла через коридор до кімнати, де у своїй низинькій колисці спав малий Бо. Вона схопила його на руки, і він прокинувся, ворухнув крихітними кулачками і з просоння раз-другий. Довинув голос Юлін. «Ходім, Керін, ходім! Уже досить набрали! Швидше, сестро!» На задньому дворі Розляглися на самовите кувікання і обурене рохкання. Підскочивши до вікна, Скарлет побачила, як мамка з двома поросятами попідпахви, чим дужча лапає через бабовнукове поле. За нею йшов порк. Він теж ніс двох поросят і підштовхував перед себе Джералда, що спотикався, сунув через борозни, вимахуючи тростиною. Вихилившись з вікна, Скарлет гукнула. «Забери, льоху, ділсі! Нехай прісі викорить її звідти, а ти тоді поженеш її через поле!» Дівці підвела вгору бронзове обличчя, на якому проступала стривоженість. У підібраному западіл фартусі в неї лежав срібний посуд. Вона кивнула головою в бік льоху. «Свиняку сонула прісі і не випускає звідти». «Так їй треба», – подумала Скарлет. Вона метнулася назад до своєї кімнати і квапливо добула зі схованки браслети, брошку, мініатюрний портрет і срібну фіріжанку, знайдені вбитого Янки. «Але де все це переховати?» Незручно було нести малого Бо на одній руці, а гаманець і вести дрів'язок другій. Вона поклала немовля на постіль. Воно зразу розплакалось і раптом скарлецяйнула спасенна думка. «Де ж краще переховати, як до немовлячих пелюшках?» Вона хутко перевернула маляна животик, розпилинала і підклала гаман йому під пелюшку. Від такого поводження Бо ще дужче заверещав і задригав ніжками, і вона швиденько запилинала його знову. «Тепер», – подумала вона, переводячи подих, – «тепер на болото». Пригорнувши до себе однією рукою розплакану дитину, а другою, хапаючи коштовності, скарлет вибігла в коридори до сходів. Зненацька вона стримала ходу, і вся завмерла зі страху, коліна під нею підігнулися. Яка німотна тиша запала в домі! Як моторошно тут стало! Всі пішли, а її покинули, і ніхто не почекав на неї. Вона не хотіла залишитися тут сама» в такі часи, що завгодно може статися самітньою жінкою, коли ось-ось надійдуть янки. Почувши нараз якийсь шерех, вона ж підскочила і, круто обернувшись, побачила свого позабутого сина, що з округлими від жаху очима скотюрбався біля поруччя. Він пробував щось сказати, але не міг видобути голосу. «Вставай, Вейде Гамільтоне!» – швидко наказала Скарлет. «Вставай і йди зі мною, мама зараз не може тебе нести». Малий припав до неї, мов наполохане звірятко, і, вчепившись за широку спідницю, затопив у ній личко. Вона відчувала, як він крізь складки спідниці силкуються охопитись за її ногу. Скарлет рушила вниз, але вейдові руки заважали ступати. Тож вона сердито сказала йому «Пусти мене вейде, пусти і йди сам». Але це не допомагало, він ще дужче хапався за неї. Вона вже була посередині сходів, коли весь нижній поверх неначе порвався у увічі. Всі такі знайомі і любі з дитинства речі, здавалося, шепотіли до неї. «Прощавай! Прощавай!» Її почали душити сльози. Двері кабінетика, де так любила працювати Елен, стояли навстіж і виднів вкрайчик її старовинного бюрка. В їдальні стільці були поросувані в різні боки, на столі в тарілках вистигала недоїдена страва. На підлозі лежали клаптюваті килимки, що їх Елен сама фарбувала і плела. А на стіні висів давній портрет бабусі Робіяр з глибоким декольтею високою зачіскою. Довгастий виріс ніздрів робив її обличчя ніби зневажливо скривленим. Все, з чим вона була знайома з найперших своїх літ, з чим поріднилася душею, промовляла до неї «Прощавай, прощавай, скарлетогаро. Тогаро». Янки спалять все це, все дощенту. Зараз вона востаннє бачить рідну домівку, бо якщо й судилися їй ще на неї подивитись, то хіба з гущавини лізучи з болота і побачити високі комини, оповиті димом, і дах, що осідає під вогнем. Я не можу тебе покинути, моя домівка, подумала вона, хоч зуби її цокотіли від страху. Я не можу піти звідси. Тато не покинув би тебе. Він сказав їм паліть її разом зі мною то нехай тепер вони спалять тебе разом зі мною, бо я теж не можу тебе покинути. Ти єдине, що в мене лишилося». Наважившись на цей крок, вона відчула, що страх її мало не весь розвіявся і залишився тільки холодок у грудях, наче там закрижаніли всі надії і всі страхи. Коли вона стояла отак, з під'їзної алеї долинув цокіт багатьох копит, почулося подзенькування упряжі і щабель у піхвах, і чесь різкий голос, що дав команду «Сідай!». Скарлет ураз нахилилася до сина й промовила неполегливо, але незвично лагідним тоном. "Пусти мене, Вейде, голубчику, біжи прожигом сходами на тильний двір і звідти на болото. Там мамка і тітуся Меллі. Біжи, щодуху, дорогенькі і нічого не бійся". Здивований цією зміною в її голосі, хлопчик підвів на неї погляд, і Скарлет аж лякалася виразу його очей, як окроленяти, що потрапило в сильце. "О, мати Божа!" Ревно заблагала вона. Не дай тільки, щоб його схопила судома. Ні, ні, тільки не перед Янки. Вони не повинні бачити, що ми боїмося. А що хлоп'я тільки ще дужче вхопилися за її спідницю, вона твердо мовила. Наберися, мужності вейде. Це ж тільки зграя хлятих Янки та й Годі. І рушила сходами вниз, гів назустріч. Шерман просувався через Джорджію від Атланти до моря. За ним курилася в руїнах Атланта, що її, відходячи з міста, піддали вогню сині уніформи. Перед ним лежали 300 миль території, якої, власне, нікому було боронити, бо ж малочисельні загони міліції та діди і підлітки з внутрішньої гвардії і не могли чинити серйозного опору. Це була родюча земля з розлогими плантаціями, на яких схоронилися жінки-діти, старі негри. Янки сунули смогою завширшки 80 миль, грабуючи й палячи все на своєму шляху. Сотні будинків охопило полум'я, у сотнях будинків тупотіли солдатські чоботи. Але Скарлет, дивлячись на зайт у синьому, що з'явилися на порозі тари, сприймала це не як частку трагедії всього краю. Вона бачила в цьому тільки кривду, заподійну їй особисто, ворожі дії виключно супроти неї та її близьких. Вона стояла з немовлям на руках біля підніжжя сходів, Вейт тулився до неї, ховаючи голову у складках її сукні, а янки тим часом нишпорили по всьому домі. Бігли на гору сходами, витягали меблі на ганок перед будинком, багнетами і ножами здирали оббиття, шукаючи захованих коштовностей. А вгорі розпорювали матраци й пуховики, і незабаром у повітрі закружляли пір'їни та пушинки, плавно опускаючись на голову Скарлетт. Безсила лють приглушила рештки страху в її серці, коли вона безпорадно дивилась на те, як зайди все плюндрують, трощать і грабують. Старшим серед Янки був сержант – клишоногий, сивуватий чоловічок з плиткою жувального тютюну за щокою. Він перший підійшов до Скарлет, нецеремонно сплюнув на підлогу, попавши їй на поділ сукні, і коротко сказав – «Дайте нас сюди, що це у вас в руці, пані?» Вона зовсім забула про дрібні оздоби, які досі тримала в руці, збираючись їх сховати. І тепер з глузливим усміхом, як їй здавалося не менш промовистим, ніж у бабусі Робіяр на портреті, пошпурила їх на підлогу, не без і спостерігши, як солдати один перед одним кинулися хапати ці тядьки. Я ще потурбую вас з приводу цієї каблучки та сережок. Скарлет міцніше притисла немовля до себе, аж воно опинилося личком униз, від чого побагровіло і заверещало, і зняла звук гранатові сережки – Джералді весільний подарунок Елен. Потім стягла з пальця обручку з чималим сапфіром. Чарльзів презент у день заручин. «Не кидайте, дайте на їх мені», – сказав сержант, простягаючи руку. «Ці пройди вже доста поживились. А що ви ще маєте?» Він пробіг чіпким поглядом по її корсажу. На мить у Скарлет замерло серце. Їй уже вижалося, як чужі руки брутально лізуть до її грудей, розпускаючи шнурівку. «Це все. Але у вас, здається, заведено розбирати догола свої жертви. Навіщо я повірю вам на слово?» – добродушно мовив сержант, ще раз сплюнув і відвернувся. Скарлет зручніше взяла немовля й заходилася його заспокоювати, тримаючи одну руку під тим місцем, де було заховано гаманець, і дякуючи Богові за те, що Мелані має дитину, а ця дитина завинута в пелюшки. Згори чулося гупання чобіт, протестуючи репіння пересовуваних меблів, дзенькіт розбиваних порцеляни та дзеркал, прокльони, коли нічого путнього не знаходилось. З заднього двору донеслись вигуки – перекрий їм дорогу, не випускай їх. І розпачливе куткудакання курей, крякання качок і гелгіт гусей. Скарлет шарпнулася, як від болю, почувши відчайдушне вищання, раптом обірване пістолетним пострілом. Ясно, що це застрели на льоху. Клята пріссі. Сама втекла, а свиню покинула. Та хоч би поросята вціліли, і взагалі, щоб усі добігли до болота. Але ж нічого не знати. Вона, мабукопана, стояла в холі, коли повз неї з криком та лайкою сновигали туди-сюди солдати. Вейт невідчіпно тримався за її поділ. Скарлет відчувала, як він, протиснувшись до неї, теремтить усім тільцем, але не знаходила в собі сили заспокоїти його. Вона не могла і до Янки озватися, бодай словом благання, протесту чи гніву. Вона могла тільки дякувати Богові, що в неї не підгинаються коліна і голова не схиляється перед нападниками. Та коли гурт бороданів почав гамірно спускатись вниз, тягнучи хтось що запопав, і вона побачила в одного з них Чарльзову шаблю, з уст її вихопився крик. Ця шабля тепер належала Вейдові, колись вона належала його батькові і ще раніше дідові, а ось цього року Скарлет подарувала її на день народження своєму синові. З тієї нагоди вони влаштували невеличку врочистість, і Мелані навіть сплакнула з гордощів і жалобних згадок. А потім поцілувала Вейда і сказала, що він повинен вирости мужнім воїном, таким, якими були його батько і його дідусь. Вейд неабияк пишався цим дарунком і часто вилазив на стіл, над яким висіла шабля, щоб погладити її. Скарлет могла мовчки дивитись, як чужі ненависні руки тягнуть з дому речі, що належать їй самій, але не стерпіла, коли вони загребли те, чим пишався її малий синок. Вейт, який почувши материн крик, визирнув за складок сукні і сам нараз спромігся на голос та відвагу. Він схлипнув лунко, показав ручкою на шаблю і закричав «Моя!» «Не смійте її брати!» – худко заявила Скарлет і собі простягаючи руку до шаблі. «Не смійте, а тобто чому?» – озвався солдатик, що тримав шаблю і зухвало вишкірився до Скарлет. «Ще як, посмію! Це заколотницька зброя!» «Неправда! це шабля з Мексиканської війни! Не смійте її забирати! Вона належить моєму синові! Це шабля його діда!» «О, капітане!» – звернулася вона до сержанта. «Будь ласка, накажіть йому, щоб вернув мені шаблю!» Сержант, улещений підвищенням у званні, ступнув наперед. «А ну, ну покажи шаблю, бабе!» – сказав він. Солдатик неохоче простяг її сержантові, зауваживши. Вона з золотим руків'ям». Сержант крутнув шаблю в руці і, коли сонце зблиснуло на ефесі, прочитав вигравіюваний там напис «Полковникові Вільяму Р. Гамільтону від офіцерів полку на знак відваги Боєнавіста, 1847-й». «Он як пані», – обернувся він до Скарлетт, – «Я сам воював під боєнавістою. «Справді», – холодно звалась вона. А тож, гарячі були там побоїща, мушу вам сказати. У цій війні я не бачу таких, як у тамтій бували. Отже, ця шаблюка дісталась малюкові від діда? Так. Що ж, хай вона йому і лишається. Вирік сержант, удовольнившись тими коштовностями та дрібничками, які все ж встиг загорнути хустинку. Але ж руків'я у неї щирого золота, не відступався солдатик. «Ми залишимо господині цю шаблю на згадку про нас», – усміхнувся сержант. Скарлет узяла шаблю, навіть не сказавши «дякую». «Чого вона дякуватиме цим злодюгам, коли вони вертають те, що їй і належить?» Вона притискала шаблю до грудей, а недоросток кавалерист і далі змагався і сперечався з сержантом. «Ну, я ще дамся в пам'ятку цим клятим заколотникам при сяйбі», – вигукнув солдат. «Коли у сержанта урвався терпець, і він наказав підлеглому – Заткнути пельку і ушитися к бісу. Недоросток подався на дальші пошуки в тимні кімнати, а Скарлет полегшено зітхнула. Проте, щоб спалити будинок, вони й словом не згадали. І не сказали їй забиратися звідси, поки дів не підпалили. Тож може, може. Солдати почали збиратися в холі. Одні верталися з другого поверху, інші з двору. Ну, що там, поцікавився сержант останніх. Одна свиня і кілька курей та качок. Трохи кукурудзи, ямсу і бобів. Та, скажена дівка, на коні, мабуть, попередила їх. А що в тебе, рядовий полрівер? Та майже нічого. Трохи недобірків та й годі, Швидше берімося далі, поки все околиця не провідала, що ми йдемо. А під коптиню заглядали, звичайно, там усе закопують. У них нема коптинні. А в негритянських хатинах, там самобаговно, ми її підпалили. Скарлет на хвильку пригадалися нескінченні спекотні дні на вавниковому полі, нестерпний біль у крижах, плечі натерті до садин, і все даремно, вовни вже нема. «Щось у вас не дуже великі статки, пані, га? Тут уже бували ваші», – відказала вона холодно. «А й правда, ми були в цих краях у вересні», – сказав один солдат, крутячи щось у пальцях. «Я й забув». Скарлет побачила, що це в нього золотий наперсток Елен. Як часто поблискував він на пальці матері, коли вона шила, на персток у пам'яті скарлет болісні згадки про тендітні материні руки. А тепер він лежав на брудній зашкарублій долоні чужинця і невдовзі помандрує кудись на північ, де якась північанка хизуватиметься цією здобиччю. на персток Елен. Скарлет схилила голову, щоб ворогові не було видно її плачу і сліз, які тихенько скапували на тільце немовляти. Крізь поволоку в очах вона бачила, як солдати рушили до дверей, чула, як сержант лункою хрипко віддавав команду. Вони відходили, і Тара вціліла, але Скарлет майже не відчувала від цього радості, пригнічена згадками про Елен. Не дуже відлягло її від серця і тоді, коли побрязкування їхніх хщабель та відгомін кінських копит стали поводі длинніти. Раптом, знасилена і до всього, вона стояла і тільки дивилась, як вони від'їздили, поживившись грабунком – одежею, ковдрами, картинами, курками і качками, свинею. Потім у ніздрі їй війнуло димом, і вона обернулась у той бік, хоч відколи спало напруження, до бавовни їй зробилося зовсім байдуже. Крізь відчинені двері їдальні вона побачила, як мляво куриться дим з негритянських хатин. Це йшла з димом бавовна. Йшли з димом гроші, які дали б їм змогу сплатити податки і перебути зимову холоднечу. Вона нічим тут не могла зарадити, їй залишалося тільки дивитись. Вона і раніше бачила, як гори бавовна, і знала, що цей вогонь важко загасити, навіть коли є багато людей. Ще дякувати Богові, що хати не віддалік від будинку, і що сьогодні нема вітру, щоб занести сюди іскри». Раптом вона крутнулась вбік і завмерла, мов поинтер, нажаханими очима дивлячись уздовж холу, накритий перехід до кухні. Звідти теж клубочився дим. Майнувши до кухні, вона десь на півдорозі поклала долі немовля, десь там одірвала від себе видові рученята, підштовхнувши його до стіни. Але коли вбігла, наповнену димом кухню, зразу відсахнулася і розкашлялась, очі від диму зайшли слізьми. За мить, однак вона знов ронулася всередину, прикривши ніс подолом сукні. В кухні стояла темінь, бо освітлювало її лише одне маленьке віконце, та й через густий дим нічого не було видно. Тож скарлет тільки чула сичання і потріскування полум'я. Примруженими очима з-під долоні вона розгледіла, що вогняні язики стеляться по підлозі до стін. Хтось порозкидав з каменка, охоплені вогнем головешки по всій кухні, і сухі як губка соснові дошки підлоги зразу зайнялися, чвиркаючи вгору іскрами, мов водою. Скарлет метнулася назад до Вітальні і ухопила клаптювати килимок, перекинувши по дорозі два стільці. Я ж сама ні за що не погашу його. Ні за що, ні за що. О боже, коли б хоч хтось поміг! хоч хтось. Тара горить, Тара. О боже! Так он воно, що той куций покидьок мав на увазі, коли казав, що він ще дасть у пам'ятку. Краще хай би він забрав ту шаблю. У переході вона помітила свого сина, що з шаблею в руці зашився в куток. Очі його були заплющені, на личку застигла якась неприродна умиротвореність. «Боже, помер! Його залякали до смерті!» – подумала вона в розпачі, але не зупинилась, а пробігла далі, де в кінці переходу біля кухонних дверей завжди стояло від водою. Скарлет змочила край килимка у відрі і, набравши повні легені повітря, знов пірнула в повну диму кухню і захряснула за собою двері. Здавалося, ціловічність вона кашляючи крутилась по кухні і безперестану гупала килимком по язиках полум'я, що один за одним схоплювались навкруги. Двічі займалася її довга сукня, і вона гасила той вогонь голі руч. Їй бив у запах присмаленого волосся, що вільно розметалось у неї по плечах, коли повпадали шпильки. Полум'я за її спиною ширилося в напрямку критого переходу. Вогнані змії – корчились і вистрибували, і вона геть знеможена відчувала, що всі її зусилля марні. Аж це двері широко розчахнулись, і від свіжого струменю повітря полум'я ще вище фахнуло вгору. Тоді двері лунку зачинились, і в димовому вихорі на скарлет побачила Мелані, як та затоптувала вогонь ногами і молотила по ньому чимось темним і важким. Скарль чула її дихання, бачила, як вона заточується, згинаючись то вперед, то назад, і вимахуючи килимком. Намить перед нею промайнув проблеск її блідого обличчя з примруженими від диму очима. Далі, ще одну вічність, вони вже обидві пліч-опліч змагалися з вогнем. І тільки потому Скарлет стала помічати, що язики полум'я маліють. Раптом Мелані обернулася до неї і з криком огріла килимком по спині. Круговер диму підхопила Скарлет і занурила в темряву. Коли вона розімкнула повіки, то побачила, що лежить на тильній веранді, голова її затишно спочиває на колінах у Мелані, а надвечірнє сонце світить просто в очі. Руки, обличчя і плечі у неї нестерпно боліли від опіків. Негритянські хатини не все ще повивав густою хмарою дим. І в повітрі стояв гострий запах валеної бавовни. Скалиту гледіла пасенку диму з кухні і спробувала шарпнутися на ноги, але спокійний голос Мелані стримав її. «Лежи тихо, Люба, вогню вже нема». Якусь хвильку вона лежала без руху з заплющеними очима і полегшено переводила подих, чуючи, як поряд тихенько посапає крізь сон немовля і так знайомо гікує час від часу Вейт. «Отже, він, хвала Богові, живий!» Вона розплющила очі і подивилась на Мелені. Кучері її обсмалило, обличчя почорніло від кіпцями, але в погляді іскрилося скрилося збудження, а на устах була усмішка. «Ти чорна, як негритянка!» Пробормотіла Скарлет, зручніше вкладаючись головою на тому, що правило їй за подушку. «А ти, як загримована під негритянку танцівниця», – незворушно відповіла їй Мелані. «А чого ти мене вдарила?» «Бо в тебе, моя Люба, вся спина загорілася. Я й уявляла, що ти зімлієш. Хоча, Бог свідок, ти сьогодні за день стільки не що воно й не дивина. Я кинялась додому, тільки загнали худобу в безпечне місце у лісі». «Мене такий страх брав, коли я думала, що ти з дитиною тут сама, а ці Янки, вони нічого тобі не заподіяли. І Якщо тебе цікавить, чи не зволтували вони мене, то ні». Запевнила її Скарлет і аж застогнала, спробувавши підвестись. Якщо голова у неї спочивала досить вигідно на колінах у Мелані, то про тіло, що лежало на твердих дошках Ганку, цього не можна було сказати. Але вони загребли геть усе чисто. Геть усе, у нас нічого не лишилося. А чого ти так усміхаєшся? Ми не втратили нікого з родини, і діти наші цілі, і зберігся дах над головою, мовила Мелані, не приховуючи радості. А в наші часи чогось більшого не можна і сподіватися. Боженько, але ж Бо мокрий, Янки, певно, і його пелюшки поцупили. Він... А що це в нього тут, Скарлетт? Мелані перелякана заструмила руку під спиною мовляти і витягла звідти гаманець. Хвилину вона роздивлялась його, наче вперше зроду побачивши, а тоді згадалася сміхом, напрочуд веселим і життєрадісним. «Ніхто в світі, крім тебе, не здогадався б це зробити», – скрикнула Мелані і, обнявши Скарлетт, поцілувала її. «І такої неймовірної сестри, як ти, нема ні в кого на світі». Скарлетт не опиралася цим обіймам, бо була занадто знесилена – бо слова похвальби приємно лестили їй самолюбство, бо в темній від диму кухні у неї зродилася більша повага до невістки і щось близьке до справжньої приязні. Ніде правда діти», – мусила визнати Скарлетт подумки. «Коли її потребуєш, вона завжди знаходиться поруч».